Іван Франко, нехай і так, нехай і так, що згину я, забутий десь під тином, що всі мої думки, діла сліду не лишать, мов там ла, на небі синім. Нехай і так, я радо йду на чесне праве діло, за нього радо в горі вмру, і аж до гробу додержу свій прапор ціло.